Нарешті я зможу спокійно вмерти. Нарешті, нарешті. Олексію Григоровичу гріх таке казати. Я знаю, що кажу, Микола Федоровичу, я на п'ять років молодший за нього, але старіше на цілу тисячу років, тому пережити цього найжахливішого вбивцю всіх часів хіба це нещастя? Мені теж часто здається, що живу тисячу років. Я відчуваю це так реально, що іноді стає страшно. Минуле життя розростається в мені дедалі буйніше, а нинішнє, мови укорочується і щодалі більше і страшніше. Найперша ознака епохи інквізиторського соціалізму. Прокруст укорочував окремих людей, Сталін цілий народ, тоді взявся і за сусідні народи, мріяв про все прогресивне людство. А від прокрустового ложа до сталінських таборів – суцільне жорстоке укорочення. Але тепер з цим покінчено. Побачимо, яку клятву виголосять над могилою тирана його наступники. Сталін жив ще два дні. А може, то жила тільки легенда про безсмертного вождя, а тоді вмерла і легенда, і радіо Москви казенно урочистим голосом Левітана – Трагічно страшним для цієї єдиної в історії людства нагоди, повідомило про велику смерть. Був четвер. Знов цілу ніч лютувала хуртовина. З досвідку я взявся поновлювати наш лабіринт між будинками і лабораторією, проклав дорогу до їдальні для Оксани, жартома зробив на караул дерев'яною лопатою, супроводжуючи дружину на роботу, тоді рушив до лабораторії, але не встиг туди дійти, почув поза себе швидку ходу, тихе зойкання снігу під шовітками. Оксана, я кинувся до неї. «Що?» «Вмер», – сказала вона тихо. «Радіо передає і передає. Що ж тепер буде, Миколо?» «Буде те, що буде, мала», – ласкаво обійняв я її. Всі чи знали, чи здогадувалися, ніде нікого. Баба векла, прийшла, почула, перехрестилася, каже, «Царство йому небесне, хоч і вредний був чоловік, хіба ж таке можна казати?» Я мовчки повів її додому. Не роздягаючись, ми сіли, довго сиділи без мови і руху, я думав, чи не слід сказати професорові, але для нього це вже не новина, він давно осягнув закони Орди. Треба піти туди, тихо промовила Оксана. Я не зрозумів, куди? До пам'ятника. А треба? Треба, треба. На свята ж ходили, і тепер усі прийдуть, а нас немає. Вона схопилася, стала переді мною. Іду я чи ні? Добра душа її забула про все зло, заподіяне їй Сталіном. Тепер це був для неї тільки мертвий чоловік, а до смерті треба ставитися шанобливо. Я міг би нагадати Оксані про вигадані Сталіном анкети, в яких вона і досі пишеться репатріанткою, і про те, що до поставленої паталашкою коло контори гіпсової. «Льопи, ми на свята ходили не добровільно, а примусово, щоб щириця погрожував записати в свій грозбух кожного, хто відмовиться демонструвати відданість вождеві. Міг би я сказати їй про те, як перекалічено наше з нею життя. Та хіба тільки наше, і хіба про все розкажеш?» На Гростанці прокидається рано, але сьогодні не було ніяких ознак життя». Все заумерло, принишкло, зачаїлося в тривозі. Сніг розокремив, роз'єднав людей, поховав їх у своїх холодних кучугурах. І ні перегуку голосів, ні звуку кроків, ні тітюнового духу від чоловіків, тільки звивисті стежки, прориті в білих заметах чиїмись руками, вказували на те, що десь тут ще є люди – що вони готові з'явитися на цих стежках і ждуть тільки сигналу, знаку, натяку. Я розумів усе безглуздя нашого походу до гіпсового бюста перед конторою, коли ще й жило в моїй душі бажання поклонінь, то хіба що перед такою жінкою, як Оксана, та ще перед істиною, але й не став казати цього Оксані,